Memoria en cartografía. Euskal Herria. 8. provintzia. Suez baten ondoan exerita zaude. Zure aurrean paisaia zabala dago. Belarra eta agian zelai bat ere bai. Su eta ni Bederatzi mila ehun hogeita meortzi kilometrok bereizten gaituzte, edo hamazazpio orduko hegaldiak. Hau da Kaliforni eta Euskal Herrria bereizisten dituen distantzia. Egia da. Kaliforni zabala da. Beraz, zehatzago izateko, esango dizut, Txino hiriko San Bernardino Konterrian nagoela. Nere eleiotik, eguzkiak horitutako mendisketako belarra ikusten dut, eta urrunean, Gilman Pien gailurra bere iz dezaket. Just a big Eroso zaude ba az geitezen. Ongi etorri istorio honetara. No on gogoa, han zangoa. Baso bat, elkarren ondoan azten diren zuhaitz multzo bat baino askoz gehiago da. Sistema konplexua eta elkar konektatua da. Zuhaitzan egokitze gaitasuna, Ez da goia da zalantzan, ez da alandarek duten memoria edo elkar babesteko dituzten estrategiak ere. Zuaitzak familiatan bizi dira. Onjoen komunikazio sisteman onarritutako, sare sozial moduko baten bidez, kaso dauden familiakideak zaintzen dituzte. Eta, arriskuez, elkar oartarazteko gai dira. Begirazazu zure ondoan dagoen zuaitza. Parean duzun zuaitzau, gai da, bere sustraien bidez, bere DNA bera daraman beste zuaitz bat erreko nozitzeko. Zuaitzau ez da baso bat. Eta beraz, ezin ditu bere kabuz klima baldintzak orekatu, eta isolatuta egongo balitz babesi gabe geratuko litzateke. Baina zuaitzak elkarrekin daudenean muturreko temperaturak lehuntzeko gai dira zuaitz guztientzat egokia den egoera mantendu alizateko, garrantzitsua da komunitateko zuaitz bakoitza osasuntxu egotea. Baso bat komunitate bat da. Eta neretzat, Kaliforniako euskal komunitatea, aipatu dizudan baso hau bezalakoa da. Nere simalamentzat, Euskaletxe haien haien egunerokotasuna zen zati garrantzitsu bat, sortu zirenetik. Nere bizitzako lehen oroitzapenak hau dira. Riversideidetik ittxinoora astean hiru aldiz autoz egiten genituen bidaiak, Euskaletxeko dantza klaseak, bilota klaseak eta nola ez, igandetan egiten ziren bazkari jendetsuak. Gaur egungo nere lagunak bost urte nituenetik ezagutzen ditut. Elkarrekin joaten ginen dantza egitera. Eldutzean dantzatzen jarraitu genuen, eta horrela, nere lagunekin beste komunitate batzuetara bidaiatzen jarraitu nuen. Txinotik San Frantziskora joaten ginen, txinotik Bakersfilera, edo txinotik Garnersfilera. Gogoratzen dut Nerabetzaroan Memorial Day egunean adibidez, ze planituen galdetzen zidatela nire lagun Amerikarrek. Beraiek Palms Primera edo Las Vegasera joaten ziren gehienetan. Nik Bakersfielda ninduala esateneenean, baina ze de Montrea Bakersfield. Galdetzen zidaten arrituta, baina niretzat Bakersfielda joatea, Las Vegasera edo Tijuanara joatea baino askoz hobea zen. Amerikarrei asteburuetarako nituen planak Arraroak iruditzen zitzeizkian, baina nerekin etortzen zirenean, bertako giroarekin eta janariarekin txundituta gelditzen ziren. Nere gurasoen belaunaldia, Euskaletxeak sortu zituen lehena izan zen. Lekuko izkuntza itzegiten ez duzunean, etxetik urrun zaudenean. Oso garrantzitsua da elkartzeko, itzegiteko eta elkarri laguntzeko lekuak edukitzea. Nere guraso leku berri hartan etxe bat izatea bezala izan zen. Eta hemen jaio garenontzat ere, Euskal komunitatea nolabaiteko etxe bihortu da, bigarren familia bat. Nere Euskalduna izatea sentimendua da kultura eta komunitate baten parte zarela sentitzea. Euskal Herrian familia baldin badukazu, naiz eta hizkuntza izkuntza, ezitzekin. Euskal identitate hori sentitu egiten duzu, eta komunitatearen parte zarela ere nolabait. Zure etxetik urrun zaudenean, kompromezua hondiagoa sentitzen duzu tradizioak bizirik mantentzearekin. Esfortzua handiagoa egiten duzu kultura hori zu zarenaren parte delako. Gure gurasoek gugatik egin zutena, eta transmititu zigutena, asko zaintzen dugu. Txinotik, San Francisco raio, denok ezagutzen dugu elkar. Abuztuan, San Francisco-ko piknika ospatzen da. Eta irailaren amaieran, txinoko piknika handia. Jaialdea handiak dira. Jendea urrunetik etortzen da. Antzau Jende guzti horta inguratuta, Euskal Herriko komunitatearen eragin globalaz konturatzen zera. Lurraztitik elkarlotzen eta zabaltzen diren sustrai guzti hoietaz eta konturatzen zara, zenbat Euskaldun lekukotu diren lurralde hauetan. Nola eraiki duten zerotik guztiek bizitza berri bat hemen, eta zenbat lan egin duten kultura bizirik mantentzeko. I did not know English when I started school at age five, but my father and mom came here in the mid to late s, and they got married six weeks after my mom arrived. So when I was born in 61, that was still basque at home. That's what they spoke. That's what I learned. Nere aita kemeretzi urte zituen aurrean duzun paisaia utzi zuenean ama ezagutzen zuen jada. Estatu Baueeta ez azten zituen baserri batera lanera joan zen urte batzutarako. Baina Euskal Herrira itzuli zen, eta nere amari arekin ezkontzeko eskatu zion. Orainxe zauden lekutik gertu ezkondu ziren. Kalifornira joan ziren elkarrekin ondoren, Nere atonari ezkonbidaian zihoa zela esan da. itzuliko zirela baina ez ziren sekula itzuli. Nere gurasoek haien estei bidaiak bizitza oso bat iran zuela esaten zuten beti. Nere amaren gurasoek, ez zuten berea laba, joaterik nahi. Zer uste duzu aurkituko duzulan, dena ezberdina da, dena hundiagoa da, dena azkarrago doa, hango errepidiek ez dute zer ikusirik ezagutzen dituzunekin. Nola aurkituko duzu bidea aritze eta pagori gabe, non etzango zara? zela jauetako belarretan ez bada. eta nola gogoratuko duzu zerk egiten zaituen Mariana zure bihotzeko taupadetan txorien kantua eta neguko euria sentitu gabe. Nere aitonamonek etzekitena da, bihotzak memoria ona duela. Nere amak orduan emezortzi urte besterik etzituen arren, ongi oroitzen zituen txikitan ainunkigarri egiten zitzaizkion usainak pelar moztu berriaren usaina, adibidez. Eta ez hori bakarrik, zenbait soinuare bai. Bazeuden zuzenean bihotzera iristen zitzaizkion soinu batzuk, urruneko mendietako kanpaien hotsa, adibidez, edo herriko festetako marmarra. Aurtzaroan bide izan zituen usain, soinu eta sentsazio asko, ainguratuta zelzkan barnean. Uste dut, azizaren lekutik urrun zaudenean, Beste modu batera botatzen dituzula sustraiak bizileku berrian, gogoratzeko almena daukazulako. Azken batean, ango eta emengo euria, euri bera da. Nere leiotik txino inguruko mendiskak ikusten ditut. Nere familiak ainoa deitzen dio dagoen inguru horri, Martxoan euria egin, eta egun gutxitara, dena berdetzen delako, eta Euskal Herriko paisaiaren antza hartzen duelako. Neguan inguruko menditxoak berde berdeak dira, eta Euskal Herriako gorra asten diate. Udan berriz, ez, dena hori hori da idorra eta zuaren menpedago. Batzutan Euskal Herriko nere familiari gogorarazi nain ioke, California eta Euskal Herria bereitzen dituzten kilometroak berdinak direla bin norantskoetan. Zergatik izan behar dute Joan Zirenek beti Itzulerako bidaia egiten dutenak? Duela urte batzuk udan nere gurasoek Euskal Herrira bidali ninduten ilabete batzuetarako nere izeba baten basarrira, hizkuntza hobe hemenperan izan. 19 urte nitun. Eta behin hemenengoela, denboraldi luzeago baterako gelditzea, esperientzia bikaina izango zela pentsatu nuen. Nigan, halako arrasto luzea zuten sustraiaiekin, li gelditu nintzen. Nere izabari aukera hori eipatu nionean ordea, gogorara zizidan, Euskal Herria ez dela beti udan bezalakoa izaten. I was very curious about my Bas culture, which is why I went there for a year when I was 19. I grew up in an agricultural culture here and they were also agricultural in Sanjalpiudporc and I wanted to see here the differences. Bere eguneroko bizitzaren egin behar guztiak azaldu sizkidan eta egia san hemen gelditzeko ideia burutik kendu zitzaidan. Azken finean banekien basarri batean lan egitea zer den eta banekien guk ere Familia bisitan aitortzen zitzaigunean, gauza bereziak egiten genituela. Gran Canyonera joaten ginela, Disneylandera, baina gero egunerokoa bestelakoa dela. Kaliforniara itzuli nintzenean denborarekin sustraizako nagoak egin ditun, eskolari eta lanari esker, eta Euskal Herrian bizitzeko ideia ametsurrun bihurtu zen oraindik lotura sakona dut Euskal Herriarekin, nire amaren herriko paisaia eta usain Baina uste dut, Kalifornian geratuko naizela, bizitza osoan. At one point, through my education, through school, and then through work, I started establishing deeper roots here. And then the idea to go live to the Basque country became sort of a distant dream. Jendeari eta lekuei lotuta jaiotzen gara konexio berriak sortzeko eta mantentzeko gaitasunarekin jaiotzen gera. Baldago pertsona bat eta leku bat maitatzearen artean alderik. Bi kasutan, haiek maitatzea, haiek zaintzea, haien sekretuak ezagutzea, taien ta edertasunaz gozatzea da, taren ongizateaz ardura hartzeare bai. Oso kontzienten naiz, nere gurasoek Kalifornian lekutzeko egin behar izan zuten guztiaz. Zer kemantzien gizon emakume aiei aurrera egiteko indarra. Zure parean dituzun zelaiauek, egunen batean berriro ikusteko promesak agian, etorkizun hobeago baten ideiak, Beste helmuga batzuetara, bizi berri baten bila itsasoratzen jarraitzen duten, pertsona oiengan pentsatzen dut askotan. Beti dara magua zerbait barruan gordeta. Tabatzutan, gure semea labei transmititu egiten diegu. Oroitzapen zorioen txue domingarriz, Eta itxaropenez eta arriduraz Jositako DNA kodetu moduko bat da. Nere seme alabek nere gurasoen zerbait jasoko ote duten pentsatzen dut batzutan. Denetarako erantzunak zituzten nere guraso hauek hemen egotea nahiko nuke. Azaldu dieza daten zerk jartzen ninduen pozes gainezka, txikitan belarretan etzate nintzenean edo euria usaintzenuenean. Kinek nuke, Zergatik diren nere gurasoak oraindik lurrera sustraitzen dautenak. Eta nola bizi daitezkeen oraindik nere baitan? Eta ez soilik nere oroitzapenetan. Orain baita nere fruituetan ere. zer esan nahi du abizena etxeberria izateak, Hemendik dik hain urrun jaio eta azizarenean. Esan nahi du, itzuli behar duzula errira denbora pasatzera, bertako jendearekin hitzegin eta galderak pausatzera. Nere alabak maite du nere ize baserrira etortzea, Munduko patata prejitu, honenak jandaitezken lekua dela uste du. Patatak lorpetik atera, moztu eta prejitu. Baserritik platerera, berrogitabos minututan. Ez dakit nire alabak Euskal Herriarekiko nik bezainbesteko lotura sentitzen ote duen. Gurasoengandik gandik jasotut nik lotura hau. Eta badakit, nik ere haiek baino pixka bat gutxia go daukadala, Ai, erreketan eta ibaietan izurtzen den hori, ez da ura bakarrik. Nire harbazuen zainetan dabilen odola baizik. Zer nahizu, lurrori sakratua da neretzat. Eta ibaietako uretan egiten diren izlada, txekitzu guzti horiek, nire familiarekin notutako oroitzapenez betetzen dira. Era, uraren zurrumurroa. Nire gurasoen, gurasoen, gurasoen ahotsa da. Nik hau bintzat badakit. Lurra ez da gizakiarena. Gizakia lurrarena da. Eraklitok denbora jarioan doan erreka batekin alderatu zuen. Ezin baita, bi aldiz bainatu errekaberean. Batetik, jario etengabean ari delako. Eta bestetik, gu gehu ere, une aldatzen garelako. Horixe da denbora. Une oro zahartzen ari gara, eta bizitza eta esperintzia gero eta zabalagoa zaberazten goaz. Edo kontrara, gure aurreko bizitzaren parte bat azten dugu. Ba kasu guztitan aldatuzgoaz. Eengabeko eraldaketan dagoen munduan ezaldu gu mesten hau bezalako leku batean atseen hartzearekin. Korrontera itzuli aurretik oratu lasai batean une batzuk kosatzzearekin. Hori da nirezaat leku hau betxeden ardezak leku bat. Nere familia urte etor daitekeen lekua antzarak eta enarak bezala. Baina denbora, errekaren ura bezala, ez da zirkuluan mugitzen. Ez da lehen zegoen lekura sekula itzuliko. Espiralba bezala biurritzen da urtaroekin. Azten ari dena urbatekin, eta zimur sakona goekin. Ez da hitzuliko, baina dena gora bera, zure aurrean dagoen belarrak, azten jarraituko du. Eta aurrek, kalean bera, pedalei eragiten jarraituko dute. Geratzen den guztia, denboraren espiralak, Hona ekarri gaituelako, postea, eta bere edertasunarekin, asebet sentitzea da.